No, tak to využijte. V sobotu můžeme probrat otázky jo, dopoledne s meditací, a abych vás podle možností nasměroval správně. Někteří z vás dělají pervadovou meditaci, někteří z vás dělají tibetskou meditaci, někteří z vás dělají čínskou meditaci. Všechno je možný dát dohromadu, jestli máme moudrost. Moudrost nemáme, no tak to musí být jedině tak a nemůže to být jinak. No a to není eh, budistický pochopení. Všechno má svoji funkci. Hm? A eh, Buda učil vždy podle situace. Podle toho, kdo koho učil. No z toho bychom si měli vzít příklad, protože žádný učení není absolutní. Učení je vždycky relativní na tu situaci, ve které člověk je. Ten, který už zná, tak potřebuje něco jiného. Ten, kdo je úplný začátečník, potřebuje též něco jiného. Ten, kdo je uprostřed někde, ten potřebuje taky něco jiného. No a člověk musí vždycky pochopit to písmo podle toho, jaké byly aspirace toho meditujícího, jaký, jakou měl povahu, co za jakých okolností Poučí čas. Všechno tohle je důležitou roli. Prostředí, v jakém žije. Jazyk, jakým mluví. To všechno Buddha bral na vědom. Právě proto mohl oslovit všechny různé druhy bytostí, protože se adoptoval na jejich myšlení. No a bulistické systémy Tež představují různý druh myšlení, který bylo složený v jistých podmínkách a za jistý době. No a jistými učiteli, který měli ty a ty kvality a ty a ty preference. No, to je třeba všechno brát v úvahu. No a teď se učíme jogočáru. Yoga Yogačára je důležitá v tom smyslu, že je to vlastně jakýsi most hm, mezi učením žáku a takzvanou, eh, co můžeme nazvat pozdější, pozdější Mahajánu, hm, tantrou a eh, učení eh, Zen. Hm, protože též používá ještě ty, to učení žáků jako základ a na tom staví. A na tomto základě pak vysvětluje vlastně všechny Mahajánové principy. Čili místo negace, jako Madhyamika. Madhyamika neguje všechno, co trochu je cítit nějakým, nějakou vlastní vlastností. No a yogačára zase se vrací k vlastní vlastnosti no a to je ta vlastní vlastnost vědomí, který je základ všeho. To dává smysl. No a teď my jsme se učili, my jsme skončili tam ve vysvětlení těch čtyř kroků ve vypasaně. Hm? Pamatujete si je? Pozorám. Vyčináty, pravyčináty, parivitarkajaty, sajaty. První, eh, on pozná Realitu fenoménu svých zkušeností podle principu Jávat-Bhavikata. Co je princip Jávat-Bhavikata? Co se dá v tomto světě pozřít? To jsou ty agregáty, to jsou ty, ty 12 základů, 18 elementů, čtyři vznešené pravdy. To je naše zkušenost. Skutečnost ve světě. To, je, to jsou objekty moudrosti. V těch objektech moudrosti meditující provozuje vypas. Jestli ty objekty, objekty pozornosti založené na moudrosti, on musí pochopit. To neznamená, že musí. Přesně podle teravádového návodu. On je může tež pochopit tím, že mu je učitel vysvětlí, že si o nich pročte, o nich kontempluje. To neznamená, že musí každý z těch objektů přímo poznat. Proč? Protože důležité je realizovat je takovost, která je podkladem všech těchto objektů. Všech těchto rozličných objektů. Ale ty objekty naší zkušenosti jsou skutečné, objekty naší zkušenosti jsou rozličné, ale všichni mají stejnou podstatu, že, se, že jejich podstata je relativní. Žádná absolutní podstata v naší zkušenosti neexistuje. No a to je jávat bávikata. Většinou ty. On eh, rozumí těm eh, specifickým vlastnostem objektu jeho zkušenosti. Tohle je počítek. Počítek je přijímnutí objektu buď jako příjemného nebo nepříjemnýho nebo ani příjemného, ani nepříjemnýho. Tohle je vnímání, to je chycení se znaku objektu. Hm? to je pozornost, to je to, co, co objekt, co uvádí objekt do mysli. Hm? A tak dále. tohle je forma. Ta forma má, je založená na elementu země. Jestli není element země, tak není žádná forma. Když je tam země, tak tam musí být tvrdost. Když je tam tvrdost, tak to je závislá na měkosti. A tak dále. To jsme všechno vysvětli. To je všechno jávat báví kata. To je všechno jávat znamená pot, potud, hm? potud je, je, je, je možné poznat. Ty objekty, jako je eh, osobnost, jako je stůl, jako je dům, jako je auto, hm? ty objekty samozřejmě existují, ale nejsou to bezprostřední objekty naší zkušenosti. To jsou e, obrazy. Hm? Na základě e, těch e, základních objektů my děláme ty obrazy. A ty základní objekty ty se jmenují vastu, ty se menují podklad. Bez toho vastu my... E, co my vidíme, to jsou vlastně pouze a jen ty koncepty věcí. A náš koncept je jiný, zase jiná bytost má úplně jiný koncept. My vidíme jízeru jako jezeru. bohové vidí jízeru jako prout světla. Máme svoji omezenou pravdu podle svých omezených podle svýho omezeného poznání. Naše poznání je omezené. No a ta omezenost poznání je dána tím, že my nevidíme, že v té realitě nemůže existovat žádná vlastní vlastnost, která trvá. A to je právě činutý. Tavičinu znamená jávat bhávika, to znamená jatra bhavika. To znamená, že ty věci jsou tak, jak jsou. Ale se s tím nedá nic dělat tím, že zjistíme ty skutečné vlastnosti těch věcí, no tak zjistíme, že prostě e, tvrdost je tvrdost. A když zjistíme tvrdost a máme koncentraci na tu tvrdost, tak ta, tvrd, ta kvalita té tvrdosti je stále ve stavu změny. Protože ten počítek je ve stavu změny, to vnímání je ve stavu změny, to rozlišující vědomí je ve stavu změny. No a ta nestálost uvnitř a venku ta nestálost, to je ta jatá bávika, to je ta takovost. To je ta takovost. Ta takovost má relativní smysl, ta takovost má tež ten nejvyšší smysl. Nejvyšší realita se nedá chytit a forma se taky nedá chytit. A mysl se taky nedá chytit, protože jsou proces a v procesu nic. Nemůže stát, jestliže něco stojí, no tak to není proces. To je třeba pochopit. To je jatá bháví Prostě je to takovost, je to tak. A nemůže to být jinak. Logicky to nemůže být jinak. Hm? Protože všechno závisí na druhém. Nic nemá svoji vlastní podstatu. Proto to nemůže být jinak. A každé všechno má svoji funkci. To jsme vysvětlili. Hm? A to, co má svoji funkci, když tu funkci chápeme, když ty vlastnosti chápeme, když chápeme, jak se to manifestuje, no tak to můžeme realizovat. Můžeme realizovat v rámci ty relativity, ty závislosti, to je tež takovost. To je tež takovost. Nemůže to být jinak. Všechno je v závislosti. Býti v závislosti znamená býti v procesu eh, příčiny a důvodu. Býti v procesu příčiny a důvodu je bytě v procesu eh, Momentální změny. Ta změna neprobíhá. První vidíme tu změnu, že probíhá po dlouhé periodu. My nejsme, každý ví, že je jiný, než byl před 20 lety. Když je jiný než před 20 lety, tak je byl jiný určitě i před 10 lety. No a tak pokračujeme. Jestliže máme koncentraci, no tak ta, ta stejná změna, která trvá, je, je změna, která musí být v každém okamžiku. Protože si neexistuje, abychom se změnili za, za den, když se neměníme v každém okamžiku. To je tež takovost. A to je většinou Vyčinouty znamená on znamená pochopil na základě vlastních vlastností, pravičinou ty pochopil na základě společných vlastností. No a pak do toho může dát moudrost. Ta moudrost dá ty věci dohromady. Paru vitarkajat. Paru, to znamená, jak se to přeložím, z moudrostí Na základě rozlišující moudrosti. Proskouma. Úplně proskoumá na základě rozlišující moudrosti. Hm? Takže ta moudrost je připojená, přichází společně s tou pozorností, hm? s tou s s vytárkou, s tím eh, eh, hledáním objektu nebo prováděním mysli na objekt. Hm? Ta moudrost e, přichází zároveň s počitkem, zároveň s vnímáním. Hm? To je parivý ty, že do toho, že si to všechno tyhle jatá bávika ta, já ty, ty specifické charakteristiky, ty společné charakteristiky, nestálost, si tam dá dohromady. No, na základě čeho si to dá dohromady? Na základě ty moudrosti, Uvědomění, Protože vede tu mysl k tomu objektu na základě uvědomění, Člověk může... Vytávka znamená e, vlastně páhnout mysl k objektu. Jestliže meditujeme dobré, a doufejme, že budete meditovat dobře, můžete tu sílu bezprostředně cítit. Bez té síly se nikdy do Džány nedostanete a do hluboké vypasany taky ne. Hluboká vypasana, stejně tak jako Džána, závisí na té síle, která vede mysl k tomu objektu. A doslova mláti tou myslí o objekt protože to chápete, tuto sílu, no tak můžete ten objekt proskoumat. Jestli tu sílu nechápete, no tak ten objekt neprozkoumat. Buď, jestli ve smyslu samaty, že vedete tu mysl ke stejnému objektu, anebo ve smyslu vypašeny, že vedete tu mysl konsekventně k té specifické vlastnosti a ty nestálosti a strasti z nestálosti a nejástří jakožto společné vlastnosti. No a to všecko pak moudrost dává dohromady a to je tarivitarkajaty. Tak my vedeme mysl k tomu objektu společně s moudrostí. Co je moudrost? Jasné rozlišení to je moudrost. Hm? Moudrost je jasné rozlišení. A to jasné rozlišení eh, parovitarkáty, tedy na, na základě rozlišující moudrosti, jestliže tam je, tak když my na základě rozhodnutí udržujeme tu mysl na ten objekt to vyčáhá. Applied attention, sustained attention. My první musíme tu mysl na ten objekt položit, pak ji tam udržujeme, aby jsme tím objektem pronikli. Bez toho, bez té vyčáry, my tím objektem nepronikne. No a e, to je tady, co je mimámsa. Mimámsa znamená e, e, e, Intazívní myšlení. My intenzivně myšlení myslíme. Myslit neznamená, že používáme nějaký koncepty vždycky. Ten koncept tam bude, nějaký obraz tam bude, ale my si to nemusíme označit slovy, když si to označíme slovy, no tak ta vypasaná nepůjde do samády. Tohle to už je stav samády. Protože udržujeme na té charakteristice mysl, no tak co se stane? Jsme si vědomi toho vystávání a zanikání v každém okamžiku. No to je hluboká vypasaná. Jestliže ta vypasena se prohloubí ještě dál, no tak už vystávání ani neexistuje. Všechno jenom zaniká. Jestli se dostaneme do toho stavu vypasany, tak... jsme otevření pro něco, hm? co tam je, ale co se nedá nazvat. Nazveme to milováno, nebo nazveme to něčím jiným. Ale je to na každý pád něco, co eh, tam je. Když to tam není, no tak osvobození není možná věc. Právě protože, že to tam je, tak to osvobození je možné. Hm? Ale je to tam, ačkoliv to tam musí být stále, protože je to nemění, ale je to tam, jestliže se na to naladíme. A na to se naladíme právě tímto zkoumáním. Většinou ty, pravičinou ty parivytarka, ty pary my mám sajaty. První si definujeme ty vlastní charaktery, vlastní vlastnosti, společní vlastnosti. Pak to dáme všechno dohromady na základě moudrosti. No a pak udržujeme tu pozornost na tom, až se dostaneme do vypasaného jeho samády. A pak všechno vzniká a zaniká v tom stavimu kamžiku. okamžiku. No a. Potom v rouse začíná se otevírat nový horizonty. Skutečná vypasaná je, je samády, ale samády, který mění objekt. Skutečná samata je samády, ale samády, který objekt nemění. Jestliže my chápeme ten objekt, který se nemění, automaticky jsme v samadhi. Bez samadhi mi nebo takovost nemůžeme pochopit. To není možný. Proč? Protože to slučuje, to samadhi šamaty a samády vypašany, Je to samády na něco, co se nedá chytit. Hm? Samády na něco, co se nedá chytit, je předpoklad střední cesty. Bez eh, samády na něco, co se nedá chytit, střední cesta se nemůže věřit, Není možný. Protože my nemůžeme mít těch osm členů střední cesty po Romaně. To není možný. Když uvažujeme o správné řeči, no tak to neimplikuje, že máme samády a že máme správnu, e, správné úsilí a že máme správný názor a že máme správné myšlení. Hm? Vůbec ne. To správné myšlení v osmičlené cestě, to je právě ta správná vytarka. To je eh, to eh, eh, eh, proskoumání na základě rozlišující moudrosti. To je vytarka. No a tyhle ty věci nemůžou být prohromadě, ale když máme když objekt je objekt osvobozený, objekt, který se nedá chytit, nemůžeme mluvit nesprávně, to neexistuje, nemůžeme jednat nesprávně, nemůžeme mít nesprávnou životosprávu, nemůžeme mít nesprávný názor, Nemůžeme mít nesprávný myšlení, nemůžeme mít nesprávné úsilí, no a nemůžeme mít nesprávný samády. No a tak se dostaneme do sféry nadsvětské moudrosti. Transcendentální moudrosti. Jestliže pochopíme sféru transcendentální moudrosti, tento ten svět samozřejmě tady je. A my fungujeme v tomto světě ještě daleko líp. Aspoň bychom měli než ty, co tu transcendentální moudrost nemají. Tak by to mělo být. To neznamená, že je zombi nějaké. To jsou často omyly, které existují v jose. Ten, který dosáhl samády, ten je prostě jako zumbi. To ještě dneska v Indii to... Nepochopení je běžný. Když půjdete na ty svatý místa, tam jsou ty jogíni, no já jsem šila. <laughs> no a to je nepochopení. To je nepochopení, protože nemeditovali správně. Ten Skutečný objekt ve vysvobození, ten skutečný šiva se nedá chytit. Ten šiva je jenom symbol. No a to je úplně jasné v buddhismu. No a když my pochopíme ten objekt, který se nedá chytit na základě tohoto cvičení, no tak. To, ty osoby, ty story, ty domy, všecko existuje. To není absolutní žádný problém. Všecko, všecko existuje, ale přestává být skutečný v tom smyslu, že je to něco, co se dá chytit. Tím pádem, že to chápeme. My jsme ve stavu v dělé pozornosti. Ten stav tam musí být. A rahat nemůže opustit stav v pozornosti. Ten má 100% saty. My nemáme 100% saty, proto nejsme arahati. A rahat nemůže opustit v pozornost. Když opustí v pozornost, opustí střední cestu? Protože on vidí, že ten svět a tohleto já se nedá chytit. Proč? Protože správně medituje. No a tak si nedělá, izu, tak si nedělá iluze, a žije v bělé pozornosti. No a teďko krásně vysvětluje tento text na základě detailního poskoumání. To je to, ta vyčára, že on udržuje tu mysl na tom objektu, který zkoumá na základě moudrosti. První dává dohromady na základě moudrosti, pak na něm udržuje mysl na základě té e, moudrosti. Jaké moudrosti? Darma pravičaja, darma vyčaja. Správné rozlišení darmy. Vasubandu říká, Darma pravičaje je Antarona, násty, kleša, prahána upája. Neexistuje žádné, eh, žádné eh, spásné metody, jak se zbavit to zašplnění vědomí, než právě správné rozlišování. Darma praviče. Dharma Dama Vyčaja je eh, ta nejdůležitější boučanga, nejdůležitější důvod probuzení. Ale tu Dama Vyčaja my můžeme chápat eh, analyticky, rozlišení jedno po druhém, no a my můžeme chápat jako celkově. Všecko je ta prázdnota. To se doplňuje. Když všechno je prázdnota, no tak, tak ty objekty, které se člověk naučí, agregáty a tak dále, samozřejmě jsou taky prázdnota. Protože všechno je to věc. Tak můžeme začít za vším, anebo můžeme začít tyma jednotlivinama. Abychom ale pochopili všecko, my ty jednotliviny musíme poznat. Každý se učí v tantri, ty jednotliviny musíme poznat. My se učíme z, recitujeme sůtru čteme sůtry transcendentální moudrosti. My musíme vědět, že tohle to všecko jsou agregáty, to jsou všecko báze, oko, uši. No a to všechno je prázdnota. Co je všechno prázdnota? To je tohle, těch pět agrobátů, ty oči, uši, nos a tak dále. No a tím pádem i to, ta strast, důvod strasti, konec strasti, to je též prázdnota. To znamená prázdnota. To nemá vlastní vlastnost. Všecko je prázdnota. Všecko nemá vlastní vlastnost. No ale první musíme poznat to všecko, aby jsme to pochopili. Když poznáme jedno po druhém, pokud nemáme tu bezprostřední zkušenost, ty nerovány, tak to všecko nepochopíme. Takže může yogačára se snaží, proto Asanga udělal neskutečný kus práce, se snaží spojit tu analytickou tradici s tou eh, eh, tradicí eh, Madhyamiky, která prostě popírá absolutně existenci čehokoliv jakožto vlastní existenci. No a to je kus je skutečně hrozně kus práce. Podle Mogachá Buddha učil tři kola darmí. První kolo darmí čtyři znešené pravdy v Banáresu. Druhý kolo darmí hm? Jaký? Vráďa gaha. Hm? V Rajgir učil sutry transcendentální moudrosti. No a ve Vajšáli učil tohle bohům a taky ve Vajšáli. To znamená, že všechno je takovost, ale ta takovost má základ ve vědomí. Třeba poznat vědomí. A vědomí musí být základ. Když není základ, vědomí není základ, tak z hlediska Yogačáry nemůžeme obhájit skutečnost závislého vznikání. To je Yogačár. To má svoji logiku, ovšem samozřejmě Madhyamika to nemůže primi, nemůže s tím souhlasit. No ale když spojíme ty dva aspekty, no tak máme vlastně perfektní pochopení reality. Ta realita má základ ve vědomí, no ale my nemusíme vidět vědomí jako něco, co skutečně existuje. Protože vědomí ve své podstatě je takovost. Ta takovost je nedualistická prázdnota. Dobře, tímto způsobem se bodysatorové zdokonalují v meditaci v hledu, hm? vypasaně. Čili tím pádem, když takto meditujeme, vidíme jasně, co má podstatu a co nemá podstatu. Co má podstatu v rámci Relativity a co nemá podstatu v rámci relativity. To, co má podstatu v rámci relativity, to musí mít vlastní vlastnosti, to musí mít společní vlastnosti, to musí mít eh, zákon eh, příčiny a důsledku. Když tam není ten zákon příčiny a důsledku, no tak to nemá skutečný vlastnosti. Ten zákon příčiny a důsledku tam musí být, protože nic nevznikne samo o sobě. A to, co skutečně vznikne, to musí mít specifickou vlastnost a společnou vlastnost. Protože vznikne v rámci procesu. Když to nemá tyhle ty charakteristiky, tak to je je to sice obraz, no ale nemá žádnou, žádný základ ve skutečnosti. Na tomhle základu pak my stavíme hm, tu skutečnost. Tohle to není žádný problém. Jelka samozřejmě existuje, dama dípa samozřejmě existuje, no ale existuje pouze v rámci relativní pravdy. Aby jsme tu relativní pravdu poznali, že je relativní, musíme poznat, co je, jsou ty vlastní vlastnosti, co jsou společní vlastnosti a co je zákon hm? příčiny a důsledku. Jelka se sám nenarodil. Hm? <laughs> No ale ten dojem je, že skutečně existuje jako něco, co je, existuje samo o sobě. Ten dojem je strašně hluboký. A na základě tohoto dojmu vědomí se lepí. A to vědomí, který se lepí, to je ta alája právě. To Vlastně všecko, co my ve světské existenci poznáváme z hlediska jogačáry. Z té áláji pak vzniká dom skutečného subjektu a skutečného objektu. Ale ta álája samotná nemá skutečný objekt a nemá skutečný subjekt. Ale ten skutečný objekt a skutečný subjekt z ní vystávají na základě našich zvyků, na základě naší karmy. Hm? Musíme to vidět jasně. No a to je ta vdělá pozornost. Ona nemusí být jenom analytická, že tohle je forma, která vystává a zaniká na základě příčiny a důvodu. Tohle je počitek, který vzniká a zaniká na základě příčiny a důvodu, vnímání a tak dále. Můžeme to vidět zase z hlediska celku. To vystává, kde ty ve vědomí. Ve vědomí, které se dělí na subjekt a objekt. A ten subjekt a objekt to je, ten, to je ta část vědomí, která něco vidí. No a to, co je viděno, to pochází z té álaje, z toho vědomí jak jako slimák má hm? dvě antény Je to tak? Hm? Jak cítí nějaký objekt, tak musí ho cítit těma dvěma anténama. Hm? Je to tak? Když ty dvě antény tam nejsou, no tak on nic necítí. No Alaya nechá vystat objekt, no tak už jsou tam ty dvě antény. Někdo ten pozorovaté. No a, a to, co pozoruje. To je vysvětlení yogačály. No a z toho pak skládáme ten svět. My to pak rozlišujeme, pak to jmenujeme pak na těch jménech vysíme. No a z toho pochází ta žízeň a ta nespokojenost. No a máme kolotoč. <laughs> Mají to se dále ptal budhy. Jak se nazývá ta pozornost, To znamená ta pozornost. Ta pozornost, která je spojená s tím procesem, který jsme popsali. Pozornost vůči objektu kterou se bodhisatva koncentruje na vědomí a kontempluje vědomí jako objekt, když ještě nedosáhl tělesného a duševního uvolnění a jasnosti. Hm? Co znamená, že kontempluje vědomí jako objekt? Tady mluví o šamatě. Hm? protože ten obraz vědomí, u kterého zůstává, ten pochází z vědomí. Hm? No a tím pádem on kontempluje vědomí jako objekt, který se nemění. Jestliže dělá vypasano, tak vlastně kontempluje vědomí jako objekt, který se stále mění, jako obrazy, hm? který se mění. Ale tady je obraz, který se nemění. Hm? Čili, co to znamená? To jsou ty stádia, těch devět stádí, jo? Pamatujeme si na ně? Vstápa je, ty sam vstápa je, ty Dloží mysl na objekt, hmm? udržuje mysl na objektu. Hmm? A vás vstápa je, ty. Hmm. Začíná pokládat mysl na objekt pomocí vdělé pozornosti. Tím pádem se usadí. Jelikož se usadí, okamžitě se uvědomuje, že ten objekt ztratil a okamžitě na to reaguje. Hm. Čili už nepoužívá, jsme všechno vysvětlili, už nepoužívá sílu. Aby se udržel na objektu, používá vdělou pozornost. Když ta dělá pozornost dozraje, uprastá pajaty nikdy neopouští, ať má jakékoliv myšlenky, jak má jakékoliv jemy, neopouští blízkost toho objektu, na který medituje. Hm? No a pak Damayaty. Damajaty znamená, že. Potlačí hrubé, hm? hrubé eh, klesání a vstoupání. Hm? To, je, to je vstoupání mysli. Čikavost. Hm? A tím pádem se dos, může dostat do stavu utišení. A no ten stav utěšení, to je stav prašabdy. To je stav ty jasnosti a uvolnění. No ale to je nemá stav vlastnosti a uvolnění. To je ta, ten šestý stupeň. V tom šestém stupni už je absolutně v pohodě. Ale v těch prvních pěti stupních v pohodě není, protože ještě má ty hrubé výjovy, v čtvrtém stupni už ten hrubý výjev v těkavosti není. V pátém stupni ještě je tendence k klesání, ačkoliv koncentrace už je dobrá. No ale teď už ani klesání, ani těkavost, mysl se utišila. No a teď se ještě mysl neutišila, čili se mluví o těch prvních pěti stádiích, že ano? ne o tom šestým stádiu, tam už je prašabdy. Jestli dosáhneme toho šestýho stádia, pak co dostat do džány, to už není velký problém. Protože pak ta mysl je tak senzitivní, že můžeme vyrovnat hm, to úsilí, které potřebujeme, aby mysl neklesela a netěkala. No a když to úsilí bude vyrovnamý, jednobudovost a šupta. No ale bez toho stavu utišení a jasnosti a uvolnění v šestým stádiu my se tam nezostaneme do ty diány. Hm? No, to je zde na mysli. A protože ten objekt šamaty je, vychází z mysli samotné, čili ta meditace je samozřejmě na kontinuitu mysli na tom stejným obrazu. Hm? Je to jasný? To je šamata. Kontinuita mysli na, na tom stejném obrazu. Když my kontinuujeme ten mentální obraz, tak, kontinu, tak kontemplujeme mysl, protože ten mentální obraz pochází z mysli. Hm? Když to pochopíme, tak můžeme přijmout tu, že Všechno musí mít základ v té mysli. Bez té mysli žádný objekt nemůže vystoupit. Ty objekty vypasané, co mají vlastní charakteristiky, tak ty objekty jsou skutečné. Jsou skutečné, ale jsou takové, jsou prázdné vlastních vlastností. No a ty objekty jako e, e, dama pa, e, ty žádné e, e, e, e, e, e, pevné vlastnosti nemají. Ty vlastnosti se stále mění. Ale tvrdost se to stále mění. Když se koncentrujete na tvrdost, tak tvrdost se premění v měkost, protože ji bereme na vědomí počítkem. Ten počítek se změní. Když se koncentrujeme na, na, na tvrdost, sedíme teď na tvrdé podušce, kolena bolejí, když se koncentruje na tu bolest, jestli je dobrá koncentrace, tak ta bolest není nic jiného než tvrdost, teplota, vibrace, koheze a ty kvality se stále mění. Protože my nemáme tu vypasanu, tak my vidíme tu kontinuitu ty tvrdosti a, a, a myslíme, že to je něco skutečného. Ale to skutečný není. To se stále mění. Ale no, aby jsme to viděli, potřebujeme mít tohle to, co tady popsá. Jasně vidět tu vlastní vlastnost tu společnou vlastnost, dát to dohromady na základě moudrosti a udržet na tom tu mysl, aby jsme jasně poznali, že to je vlastně proces. A ta tvrdost se mění v, v teplo na tom stejném místě, kde cítíme tvrdost. Bude teplo. Zase teplo se promění ve vibráci, všechny tyhle ty kvality se mění, ty počítky se mění. Ale protože my si uděláme jeden obraz v mysli, že je to takhle, tak máme dojem, že se to nemění no a, eh, a přivlastníme si to. Já vždycky rád povídám příběh když jsem byl na Šerlancu, tak jsem potkal, to se ti povídal, ne, tam tom doktorovi, <kým> potkal jsem doktora, to bylo, to bylo v 80. letech, když jsem se stal mnichem, který byl doktor znešeného ňána Póniky. Hmm? Potom jsi slyšel, ne, ňánu Pónikovu? Promiň, to <laughs> je ten byl žák jeho. Ne, Náhrada není tak důležité Ten, ten, ten, ten učitel ňána Puniky se jmenuje, ten, co udělal slovník budistický, přeložil Vysudimona na já no, jsem na ty jména nějaký. Jak se jmenuje, ten je nejslavnější západní měch vůbec. Jána Tiloka, Jána, jána Tiloka. Tak ten Jána Tiloka, ten se stal na Šrlance. On je národní hrdina. Ten založil to... Ten Island Hermitage, kde hm? vychovával ty západní mnichy, koumě jiného ňana Půniku, hm? toho českého mnicha ňana Satu. Ty všechny jsou produkty jeho úsilí. Hm? Na ten, ten náná, ty roka byl velký jogín a velký učenec. Překládal spály. No a byl opravdu vysoce kvalifikovaný ve vypasaní. No a když on onemocněl, měl něco se strevama, protože jako měch musí jíst všecko, co mu dají, no a tak měl nějaký nádor na strevech nebo rakovinu, No, a museli mu vyříznout část z treva, jo. No, a to byl chirurg, který jsem potkal tam, když jsem vždycky v Kolumbu se vyřizoval papíry, vízum, tak v tom klášteru, kde jsem žil. No, a jsem se s ním zpátelil a on jako, mě povídal tenhle příběh, že měl operovat toho Jana Tyrolku. No, a tak posadili tam, položili tam na ten operační stůl a chtěl ho operovat a chtěl mu dát tu injekci, aby to umrtvil a on pověl, ne, ne, já nechci žádnou injekci. Takové, že byl úplně z toho vedle, ale to máme zákon tady naši na Širilance, my musíme dát tu injekci znešený. to je tady zákon. No, no, tak když je to zákon, tak dejte nějakou tu nejmenší dávku jako e, e, symbolicky. Hm? Tak on mu zmenšil tu dávku, něco symbolicky, takže ještě byl citlivý. Jo? No a rozřízuj mu brycho no a on se na to kouká, a, <laughs> jak mu to uřazává a, no a prostě se odpojil hm? no a koukal se na to. To je hluboká vypasada. Na co meditovat? To to, rezání, to je jenom tvrdost, měkost, hrubost, jomnost, teplota. A ty kvality se stále měněj. No, odpojí se od těch kvalit. Když se odpojíme od těch kvalit, odpojíme se od těch počitků které jsou s těma kvalitama spojenýma. Když se odpojíme od těch počitků, tak se odpojíme od vnímání. Když se odpojíme od vnímání, odpojíme se od mysli. No. A kouká. Tak ta vypasaná, když jde hluboko, tak je možný dělat ledacos. Nejenom Nějaký brumský a ale tady německý nich. Dobrý, tak to máme jasný, jo? že eh, jak se nazývá ta pozornost vůči objektu, kterou se bodysetva koncentruje na vědomí a kontempluje vědomí jako objekt. Hm? Když ještě nedosáhl tělesného a duševního uvolnění a jasnosti, když nedosáhl prašrabdy. Hm? to znamená, že se nedostal do šestého stádia z těch devíti stupňů hm? e, probývání mysli v šamatě, který mu se říká jak? Čita Stity. Hm? stupně přebývání mysli v šamatě. Míša má eh, přebývání mysli v šamatě? Hm? <laughs> Jakou má mysl? <laughs> <Prebývání> kde? <laughs> hm? <laughs> tak když se dostaneme do toho šestého stupně, tak ta eh, těkavost a klesání mysli absolutně přestaly, No a ta jasnost a uvolnění se stane přivozený. Pak už jenom je a boga a na boga. Slyšela si ten term? A boga na boga? To je důležitý v józe. Nejenom v bulistický joze, A boga znamená, že Bruč znamená ohnout se. Mysl se ohýbá k objektu, že dává příliš mnoho úsilí, anebo mysl se ohýbá k objektu a na Boha, že nedává dostatečné úsilí. Když dává příliš úsilí, tak je mírná tendence, protože teď už je mise utěšená, k tomu, aby se rozpiloval. Teď je mysl tak senzitivní, že to vidí jasně. Aby jsme byli vědomí objektu, musíme tu mysl k tomu objektu ohnout. Hm? To se říká boga. Boga znamená též v sanskritu si užívat, užívat ten objekt. Jak neužíváme objekt? Protože ohneme mysl k tomu objektu. Na západní psychologie ještě se nedá srovnávat, jako měli jasnou představu, jak mysl pracuje v Indii. Před 1500 lety tohle bylo napsané. Mysl se ohne k objektu, ohne se s nedostatečným úsilí. Je, je vždycky mírná v této situaci, v, v situaci, kde ještě nedosáhle šamata, tak není mírná, může být i hlubší, ale teď už je jenom mírná tendence k klesání, anebo to ale ne, ta tendence ale už nevyrušuje vůbec. Ta jasnost tam zůstává. Ale protože mysl je tak jemná, tak tu tendon si A když ji postřehne, no tak pak ta mysl má jednobodovost. Když zůstává v té jednobodovosti, spojí se s objektem a je to Diana. Hm? Takže první se musíme dostat do tak senzitivního stavu, aby jsme chápali tenhle mechanismus a zůstarou na takovýhle výši. I když dosáhneme džány, ty takovýhle výši v tými dlouho nezůstane. Ale dosáhneme džány a můžeme ji použít na a není žádný problém, ale v tom uvědomění normální meditátor, jako jste vy nebo já, mi v tom hlubokém stavu dlouho nezůstane. Ještě se můžou v diáně vyjavit nějaké jemné mysli, hm? můžou se vyjavit nějaké početky, které narušují ten klid. Hm? No ale tím, že už máme tu zkušenost, ty diány, toho spojení s objektu, ta zkušenost udělá takový hluboký dojem ve vědomí, že už ji nemůžeme zapomenout. Čili kdykoliv chceme, no tak ta zkušenost znova se objeví s tím objektem a s tou myslí, která toho dosáhla, protože je to tak hluboká zkušenost. Stejně tak, jestli se staneme soutapané, nemůžeme nikdy zapomenout Není možný. Protože ta zkušenost vyjevení toho objektu, i když je jako měsíce vyjeví za mrakem nikdy nemůžeme zapomenout. No a pak ta dharma nás tam donese. Pokud samozřejmě nemáme nějaký, nějakou velkou změnu, že přijmeme svili boodhy a tak dále, tak. Ne? tam musíme jít. Protože to udělalo tak hluboký dojem v tý mysli, že nikam jinam jít nemůže. Dříve nebo později. No a v diáně je to to samé. My můžeme ztratit tu diánu nějakou dobu, máme různé problémy, já nevím co, no ale ta vzpomínka tam bude a když ji znovu budeme kultivovat, tak hned jsme tam zase. To je ta výhoda cvičení v šamatě. Ty skutečné zkušenosti my už nemůžeme zapomenout. Ať v šamatě, tak i ve vypašaně. No a pravý je to, co člověk nezapomíná. Co člověk zapomíná, to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 To utišení tam ještě není. Ten šestý stupeň jsme nedosáhli. Ale máme rozhodnutí hm? od toho okamžiku, kdy se mysl obrátí na sebe samotnou, tak máme to rozhodnutí, aby jsme se do toho utišení dostali. Ale to ještě žádné utišení není. Hm? No a teďko... Hm, Mnozí z nás, za začátečníci, prostě bojují a mají frustraci, protože ta zkušenost utišení ještě není hm, zažitá. Když bude zažitá, no tak nemusíme bojovat. Tam mysl nás tam sama povede, protože je to zvyk. Hm? Je to jasný? No, tak stojí za to chvilku bojovat No a pak to utišení máme v hresti, kdykoliv ho budeme potřebovat. No to je šamata, to utišení. Takže, tě... kolik hodin? Osm. Osm, jo? Mám ještě něco povědět? Nebo... Dobrý, tak ještě něco trochu povím. V, v té yogačára tradici tam to je neskutečně jemný vysvětlení. Z hlediska psychologie je to úplně je, asi to nejlepší, co buddhismus produkoval. Takže kromě těch 4 stupňů ve Vypasaně, kromě těch devíti stupňů ve Šamatě, my máme, o tom jsem se už zmínil, sedm stupňů pozornosti, které jsou společné jak v šamatě, tak i výpašení. Jenomže objekt není společný. Ale ty stupně jsou společné. Tady ty čtyři stupně nejsou společné, protože v my, my se nezajímáme různými objekty různými e, obrazy. My se zajímáme o jeden obraz. Ale tady můžeme to použít, jestli se zajímáme na jeden obraz, nebo jestli se zajímáme na mnoho obrazů, můžeme použít stejný mechanismus pozornosti. Protože pozornost všechno spojuje. Z pozornosti začíná mentální proces. Pokud nemáme pozornost vůči objektu, Pozornost vůči objektu je dávání objektu do mysli. Hm? Mana Pokud nedáme objekt do mysli, no tak žádné, žádná, žádný proces myšlení nemůže nastat. Hm? Rozlišování. Musíme ten, mys, musíme ten objekt do mysli dát. Musí tu mysl vyprovokovat, hm? vyburcovat. Pozornost je to, co tu mysl vyburcuje. Tak ona se objeví. Když není vyburcována tou pozorností, tak se neobjeví. Hm? Přestože my vidíme věci, my je nějak nerozlišujeme. Ani ve smyslu, že zůstává mysl u toho stejného objektu, ani ve smyslu, že my rozlišujeme ty vlastní charakteristiky a ty společné charakteristiky objektu Je to jasný? Hm? No a teď první pozornost, jak při šamatě, tak při vypašaně, je to, čemu se říká lakšana Pratisam Vedi. To znamená, musíme proniknout ty charakteristiky. Když nepronikneme charakteristiky, no tak my ani nemůžeme praktikovat šamatu, ani nemůžeme praktikovat vypašan. V šamatě ty charakteristiky jsou, že ta hrubá mysl je utrpení, ta jednější mysl přináší spokojenost. Tak pokračujeme. Ve vypasaně, jak, co znamená Lakšana Pratisambhany, že ten objekt má vlastní vlastnosti a má společné vlastnosti a všechno tohle, co je, e, nestálost. Hm? Čili pronikneme vlastnosti nestálosti, strasti nestálosti a nejáství nestálosti. Hm? Jestli nepronikneme, no tak jaká vypasada? Hm? No a tím, že pronikneme ty vlastnosti, no tak odhodlání adimokšiký manasikár. My máme odhodlání zůstat u toho obrazu anebo proniknout tím obrazem. Jestli to odhodlání nemáme, tak se nedostaneme ani do šamaty, ani do vypašany. A teď, protože máme to odhodlání, tak můžeme vstoupit do procesu očisty. Když to odhodlání nemáme, no tak do ty procesy očisty nevstoupíme, protože máme zašpinění mysli, máme chtíč, máme hlubosti, narybosti, no a my e, vůbec nemyslíme na to, že e, to jsou zašpinění vědomí. Vůbec nás to ani nenapadne pokud nemáme to rozhodnutí zůstat hm, u, těch, e, u toho jasného obrazu objektu. Buď v vypasanovým smyslu, anebo ve šamatovém smyslu. No a teď, když máme to rozhodnutí, tak vstoupíme do toho procesu očisty. Čili my můžeme tím, že vidíme ty nečistoty my můžeme odstranit. Když je nevidíme, no, tak je odstranit nemůžeme. Je to jasný? Hm? My musíme ty nečistoty vidět, aby jsme je mohli odstranit. Když je nevidíme, tak je neodstraníme. No a když je vidíme s tou eh, jasností, že když je eh, můžeme je vidět jedině, když ten objekt je jasný, ať už obraz šamatovej nebo vypašanovej, no tak oni mizí. A když mizí, co se stane? My vnímáme radost. Jestliže nevnímáme radost, tak nemáme ani samády vypašané, ani samády samády vypašaný, my meditujeme na strast, ale my nejsme ve strasti, protože jsme v samády, ale my meditujeme na strast. V samatev my meditujeme na opak strasti, na radost. Ale ta radost je nestála. a ta nestálost je strast. My meditujeme na strast, jestliže jsme ve vypašaně, my meditujeme na strast, ale my strast nemáme, protože jsme v, v koncentraci. Protože udržujeme e, mysl na tom objektu. Proto e, vznešený ná na ty ruku se mohl nechat to bricho, protože udržoval tu mysl na tom, na tom obrazu, který potřeboval. Ne na ty bolesti. Ta, ta bolest, když vidíme ty složky té bolesti, no tak ta bolest, můžeme se od ní odpoutat. Jestliže nevidíme tu bolest jako složky, no tak se těžko od ní odpoutáme. Hm, je to jasný? No a když máme radost, no tak pak můžeme zůstat u toho objektu, protože my se chce radost. Každý chce radost, každý chce mít štěstí. No a ale ta radost to není účel. Proto další přichází jasnější proskoumání. I v té radosti, ať už v šamatě nebo ve vypašaně, v tom samády, stále ještě zůstávají jemné prolovy znečištění. Když je vidí jasně, proskoumá je jasně, proskoumá je tentokrát v té daleko jemnější mysli, no, tak co se stane? Jeho úsilí došlo k úspěchu. No a výsledek toho úspěchu v úsilí je, že ty nečistoty odpadnou vypašaně, pak vykořenění v samatě, že to že je prostě vykratá zvědomí. Takže v, v samády žádné nečistoty nejsou. V samády není žádný utrpení. Ale pokud je to objekt, na který je možno vysad, no tak to, ten pocit čistoty zmizí, když ten objekt zmizí. Proto musí ten meditující stále mít dolou pozornost, aby proniknul tím objektem, který nemizí. No to je, to je ta prázdnota, to je ta mirována. No. Tady se spojuje ten aspekt šamaty a vypašany. No a e, tím ten proces se stává jasnější a jasnější. Když se nespojí ty dva elementy, no, tak ten proces je, jasný nebude. Na vzemu, e, nebo v Dzogčanu, my je spojujeme od samého počátku. No ale spojujeme je těžce, pokud nemáme ten trénink v té koncentraci a v té vypasaně. Aspoň musíme mít jas, úplně jasné koncepty, aby jsme mohli spojit. Aby jsme měli jasné koncepty, musíme kontemplovat. No a Všechno začíná dávat smysl, tak příliš mnoho informací. Ale doufám, že postupem času to bude čím dál tím jasnější a můžeme meditovat se jistotou a s odhodláním. To odhodlání, jak vidíte, je důležité. Bez toho odhodlání, ať už Praktikujeme šamatu, nebo praktikujeme vypašanu, nebo praktikujeme, snažíme se o šamatu a vypašanu dohromady jako z no tak pokud nejsme v tom stavu, ať už je to šamata nebo vypašana, v tom stavu uvolnění a jasnosti, no tak my ty, do té hloubky a jemnosti se nedostaneme. Tak halt. Musíme se cvičit. I bunk majsta, jak se říká. Je to tak, ivo, je vidíme to, tak, to stejně. No a tak se snažíme a máme nějakou srandu se život, je to tak. Hm? Tak uděláme přestávku a Dnešek povídání stačí. Hm? Doufám, že jsem, vám, že jsem vás postačil na cestě a že to lépe pochopíme, co děláme, a budeme více motivováni. No a motivace je to nejdůležitější. Je to tak? <laughs> tak dobrý. Tak uděláme 15 minut. Přistávku. Kolik je hodin? Uh, 2015 4. 49. No tak čas utíká, moudrost nám neuteče, tak bude s náma, ale musíme se v ní cvičit. Hm? Tak eh, dáme 24 minut meditace. Po pauze. Půl, půl, tak uděláme pauzu, kolik minut? 10 minut, ja? Pauzu 10 minut, 24 minut, tomu se říká half, half incense stick. Je, jeden joystick je 48 minut. To je přesně, to, je, to jsou zenový časy. 48 minut, co se sedí, tak uděláme půjčostit, to je 24. 24 je dobrý číslo. Proč je to dobrý číslo v čínské tradici? 24. Tady třeba. Proč? Dobrý číslo je všecko, co má trojku. Protože je tady máte. Učitele Qigongu, ten to může vysvětlit, je Tai Chi, a z Tai Chi je Yin a Yang, a ty tři je náš svět. To je kniha, kniha Proměn, celá čínská filozofie pochází z knihy Proměn. ať už taoismus, taky konfucianismus. Jakýkoliv číslovný číslov. Já se... nerozumím, proč 24 má trojku. Dá se tedy třema. Je vůli dělitelnosti. Se dá zjistit, 2 a 4 je 6. 6 až takže třeba. 100, 117 se dá taky dělit třeba, protože 1 a 1 7. Je to dá, 90 a Tak, tak, kouzle. <laughs> tai to je tež se nedá chytit a z toho co se nedá chytit pochází forma a kdekoliv je forma tam je yin a yang no a z poznání yin a yang my můžeme pochopit to co vlastně Formu ovládá. Hm? To je moudrost. To, co formu ovládá, přestože tam je, žádnou formu nemá.